Рой Вікерс – Скупий убивця Розділ перший Коли Сесіла Арнота визнали винним у вбивстві, йому негайно приписали всі мислимі лиходійства, на які штовхає людину скупість. Чого тільки не розповідали про нього, переінакшуючи різноманітні історії про скнар, незмінно оминаючи при цьому кумедні епізоди і додаючи натомість зловісних. Його змальовували втіленням зла, що було, звісно, цілковитим безглуздям. Безліч людей схильні до скнарості, прикрої маленької слабкості Арнота. Скільки заможних, успішних чоловіків вдаються до викрутів, коли настає їхня черга пригостити колег чаркою спиртного, а потім болісно зневажають себе за це. Тим часом презирство до себе неодмінна риса вбивці. Слід визнати, Обставини цього злочину були вельми незвичайними. Арнот, блискучий інженер, винайшов хитро-мудре алібі – незламне, якщо намагатися намацати в ньому прогалину традиційними науковими методами розшукової роботи. Зрештою, його занапастила жадібність. У департаменті нерозкритих справ досить слабко уявляли собі, що таке мікроскоп та дактилоскопічне дослідження. Інспектор Рейсон, який більше звик покладатися на власне чуття та спалахи осяяння, що траплялися в нього часто, піймав Арнота Нагачок немов рибу в струмку. Близько п'ятої години ранку 12 жовтня 1934 року патрульний поліцейський помітив автомобіль, що стояв на кармодел-лейн поблизу околиці парку Гемпстедгіт. На задньому сидінні виявили два трупи – чоловіка без пальта і жінки в шубі. Видимих слідів насильства на тілах не було. Трупами, автомобілем, а також його вмістом зайнялися експерти, і матеріали слідства поповнилися масою корисної інформації. Причиною смерті пари, як показав хімічний аналіз, було отруєння. Чоловік і жінка померли, проковтнувши певну речовину, назвемо її умовно гальваніумом, яку додали у віскі з водою. На підлозі машини валялася порожня аптечна склянка, на денці якої залишалося кілька крапель рідини – суміш візки та гальваніуму в пропорції 5 до 2. Ба більше, у квартирі, знайденого в машині чоловіка, виявили молочну пляшку із залишками пекельного піла. Трохи рідини пролилося на сервант. За складом вона злегка відрізнялася від інших зразків – але це пояснювалося швидше за все випаровуванням. Напрошувався висновок, що суміш приготували у квартирі загиблого, потім перелили повністю або частково до аптечної склянки, а згодом її випили обидві жертви. Однак це логічне припущення могло надалі й не підтвердитися. З документів, знайдених у піджаку покійного, випливало, що звали його ГЮ-трейнер що він був комівояжером і торгував лаками, і що машина належала йому. Під час обшуку його квартири в Кілберні поліцейські знайшли у внутрішній кишені демісезонного пальта чек на 300 фунтів, підписаний Сесілом Арнотом, а також невелику валізу, що належала, як з'ясувалося пізніше, тій самій померлій жінці. У валізі лежали вечірня сукня, пеньюар – Домашні туфлі, зубна щітка і комбінація. Консьєржка, яка була присутня при обшуку, зізналася згодом, що відразу запідозрила. Речі пакував чоловік, який слабко розумівся на жінках. У сумочці покійної знайшли лист із вкладеною в конверт платіжною квитанцією. Відправником значився комітет у справах душевнохворих при психіатричній лікарні – Жінка виявилася дружиною такого собі Ролінза, визнаного божевільним і поміщеного в клініку. Що проте не завадило їй жити під ім'ям Місіс Сесіл Арнот у Йолсум Котеджі на Беквей у районі Голдерс Грін, тобто приблизно за милю з чвертю від Кармодел Лейн. Арнот. Я пам'ятаю це ім'я, вигукнув Барнс, суперінтендант місцевої поліції. Він переїхав сюди близько року тому. У газеті писали, ніби цей молодий чоловік винайшов якийсь особливий автомобільний двигун. Йому пророкували блискуче майбутнє і таке інше. Здається мені, тут йдеться про любовний трикутник. Розділ 2. Багато хто схилявся до думки про любовний трикутник. Проте слово «любовний» виявилось недоречним – оскільки досить швидко з'ясувалося, що на момент смерті жінку не пов'язували романтичні стосунки ні з одним, ні з іншим чоловіком. Барнс у супроводі помічника прибув до помешкання Арнота о пів на дев'яту ранку. Йолсум, будинок із п'яти кімнат і з гаражем, стояв окремо на половині акра землі в кінці тихої вулички. Служниця середнього віку провела поліцейських до їдальні. А за кілька хвилин до кімнати увірвався Сесіл Арнод, у домашньому халаті, порушивши всі правила поліційного розслідування. Здогадуюся, чому ви тут? Г'ю, трейнер і жінка, яка жила тут під виглядом моєї дружини. Вони мертві? Так, мені шкода, що доводиться це казати, пробурмотів Барнс. Але що змусило вас подумати, ніби вони мертві, містере Арнод? Ви, ваш мундир. До того ж трейнер зізнався, що випив зайвого і не може вести машину. Спочатку він дозволив мені сісти за кермо, і я відвіз його до місіс Берчем, але потім він наполіг, що далі впорається сам, як сталася аварія. Вони загинули зовсім не в аварії, а від отрути. Їх знайшли в машині трейнера на Кармодел-Лейн, неподалік парку Гемпстед-Гіт. Барнс очікував бурхливої реакції. Але Аранут сприйняв інформацію спокійно. Попри те, що йому ледве виповнився 31 рік, відчувалася в ньому якась внутрішня відчуженість і водночас незвичайна владність. Попелясте з сивиною волосся і впевнена манера триматися надавали йому вигляду енергійного, рішучого чоловіка років сорока, а в голосі досить приємного тембру чувалася легка манірність що передбачала, ніби слухач уже погодився з його думкою. «Схоже, ви не здивовані, містере Арнот, закинув пробний камінь Барнс. І так, і ні. Місіс Ролінс була вельми істеричною особою і могла втнути що завгодно, але трейнер мене здивував. Я не назвав би його людиною з розладненими нервами. Важко повірити, що він прийняв отруту. Розмова тривала близько двох годин. Зрештою, Арнот підписав складену заяву. Якщо прибрати звичайні формальності та повтори, суть її зводилася до наступного. Про мій зв'язок із Мейбл Ролінс було відомо всім нашим знайомим, які ставилися до нас як до подружжя. Проте останні півроку наші стосунки були суто дружніми, хоча ми й жили під одним дахом. Весь мій час і сили займала робота – і це неминуче призвело до того, що я не приділяв Мейбл належної уваги. Напередодні ввечері я працював удома, у себе в кабінеті на другому поверсі. Цього дня у прислуги був вихідний. Мейбл збиралася на вечірку до нашої знайомої, місіс Берчем. Близько восьмої вона увійшла до мене в кімнату, одягнена в хутряне пальто. І сказала, що його придбав для неї трейнер з правом повернути покупку. І додала. Річ можна викупити дуже дешево, за 300 фунтів. Я відповів, що мені треба подумати. 300 фунтів – сума чи мала? Навряд чи ми можемо дозволити собі подібні витрати на одяг. Наша розмова перервалася через те, що прийшов один із механіків, що працюють у моїй експериментальній майстерні. Той затримався на роботі понаднормово і прийшов дещо в мене запитати. Я впустив його сам, оскільки прислуги не було вдома. Ми поговорили внизу, і хвилин за десять я піднявся до кабінету. Мейбл, ображена моїми сумнівами, влаштувала сцену через шубу. Спалахнула сварка, і вона заявила. «Гаразд, якщо ти не купиш мені шубу, її купить Гью Трейнер. Я зараз же покину твій дім, і ти мене більше не побачиш. Я йду до нього». Думаю, це її точні слова. Так у хутряному пальці вона й пішла. За кілька хвилин мені зателефонували місіс Берчем, щоб дізнатися, чому не приїхала Мейбл, і я сказав, що та пішла від мене до трейнера. Близько дев'ятої Мейбл повернулася і, перепросивши за гнівний спалах, зізналася, що не збиралася йти до тренера, лише хотіла мені дошкулити. Мейбл соромилася своєї безглуздої витівки. Я бачив, як вона засмучена і, прагнучи її втішити, погодився купити їй шубу. Ми якраз говорили про це, коли прийшов трейнер. Було приблизно чверть на десяту. Я відчинив йому двері. Мейбл усе ще плакала, тому сказала, що спуститься до нас пізніше, після того як приведе себе до ладу. Трейнер досить грубо зажадав пояснень, чому я сказав місіс Берчем, ніби Мейбл пішла до нього. Мені здалося, що він випив зайвого, хоча п'яним я б його не назвав. Я виписав йому чек на 300 фунтів а він вручив мені розписку. Потім трейнер заявив, що хоче знати, як ідуть справи насправді, і забажав побачити Мейбл у моїй присутності. Я знову піднявся до кабінету і привів її. Трейнер заговорив. «Мейбл, ти дотрималася обіцянки, яку дала мені минулого травня. Ти сказала Арноту, що ми з тобою коханці». Його слова здивували мене і трохи розсердили але не зачепили моїх почуттів з причини, про яку я вже згадував. Мейбл, помітно зніяковівши, промовила «Я негайно йду». «Напевно, тобі слід піти зі мною», – сказав трейнер. За його тоном я зрозумів, що він сподівався почути відмову, але Мейбл погодилася на його пропозицію і вирішила покинути будинок негайно, не затримавшись навіть для того, щоб узяти з собою найнеобхідніше». За речами, вона збиралася заїхати наступного дня, коли я буду на роботі. Я піднявся до спальні і, склавши дещо з її одягу в невелику валізу, передав її трейнеру зі словами «По-моєму, тобі не варто сідати за кермо». Він відповів «Правда, я трохи засмучений, що не дивно». Я запропонував довести їх до будинку трейнера, а на зворотному шляху зайти до місіс Берчем, розповісти про наше рішення. Усі сіли в машину. Але коли ми проїжджали повз будинок місіс Берчем, а це було по дорозі, трейнер запевнив мене, що почувається краще і наполіг, щоб я вийшов. Я зайшов до місіс Берчем і провів кілька хвилин у її будинку, де тривала вечірка. Це було між десятою та пів на одинадцяту. Додому я повернувся приблизно об одинадцятій. Справою про отруєння зайнявся Скотленд Ярд. Але слідству не вдалося відшукати бодай одну невідповідність, щоб пробити прогалину в історії Арнота. Навпаки, усі його свідчення повністю підтвердилися. Мерл Берчем на слуханні в Коронерському суді не вважала за потрібне приховувати неприязнь до Арнота і гнівно заявила, що той не приділяв Мейбл належної уваги, а тому винен у трагедії. Якщо бідолаха і зраджувала його... Хоча місіс Берчем сумнівалася, що за таких обставин можна говорити про зраду, то так йому і треба. Арнот на це заслужив. Не дивно, що для трейнера, людини відкритої і прямої, таємний зв'язок із Мейбл став тягарем. Чоловіків завжди мучить почуття провини, коли доводиться йти на обман. «Трейнер зізнався мені, що вже не хоче забирати Мейбл від Арнота», – розповіла свідок. Але всі навколо знали, що він кохав її довгі роки. Словом, бажаючи очорнити Арнота, місіс Берчем своєю викривальною промовою підкріпила версію, що трейнер, почуваючись зв'язаним моральними зобов'язаннями перед жінкою, яку більше не кохав, наклав на себе руки, переконавши коханку наслідувати його приклад. На користь цієї версії свідчили сліди гальваніуму, виявлені у квартирі трейнера. Згідно з висновком медичної експертизи, смерть настала між дев'ятою годиною вечора та першою годиною ночі. Проте сказати, хто помер першим – жінка чи чоловік – медики не змогли. Поліція ж висловилася щодо цього більш певно. Виходячи з припущення, що йдеться про подвійне самогубство, жінка прийняла отруту першою, а трейнер відніс її тіло в машину. Як інакше пояснити, що її шуба і туфлі – Залишилися сухими дощової ночі. Розглядалася також імовірність, що ці двоє разом чи поодинці прийняли отруту деінде, а їхні тіла відніс у машину хтось третій той, хто, можливо, і забезпечив їх отрутою. Припущення, що цією третьою особою міг бути Арнот, відкинули як безпідставне висновок підтверджував простий розрахунок часу. Візьмемо Йолсум. «Будинок містера Арнота за відправну точку», – промовив коронер, підбиваючи підсумки слухання. Зверніть увагу, відстань між Йолсумом і будинком місіс Берчем у Гемпстеді – півтори милі. До квартири трейнера в Кілберні – ще дві милі, фактично в тому ж напрямку. «Кар Лейн», де знайшли машину трейнера з тілами, розташована за милю з чвертю від Йолсума, за дві милі від будинку місіс Берчем і за три з половиною милі від квартири трейнера. Цифри, звісно, приблизні. Таким чином у нас вийшов трикутник, вершини якого – Йолсум, квартира трейнера і Кармодел Лейн. Будинок місіс Берчем розташований приблизно посередині між першою і другою точками. Тепер про час. Містер Арнот повідомив нам, що вийшов зі свого особняка разом із трейнером і Мейбл Ролінс, до пів на одинадцяту, після чого всі троє сіли в машину. О 10.30 він уже увійшов до будинку місіс Берчем, де пробув хвилин п'ять-десять. Півгодини по тому, приблизно стільки часу потрібно, щоб пройти пішки півтори милі, містер Арнод, повернувшись додому, побажав доброї ночі своїй економці. З огляду на вище зазначене, з о пів на одинадцяту він уже не становить інтересу для слідства. Про трейнера нам відомо, що він з'явився на вечірці у місіс Берчем близько десятої. Тут йому передали новину, що змусила його негайно вирушити до Йолсума, куди він прибув приблизно о чверть на десяту. Після короткої розмови з господарем будинку трейнер отримав чек на 300 фунтів. Враховуючи обставини, вельми щедрий жест з боку містера Арнота – Далі була бурхлива сцена зізнання, яка безсумнівно і призвела до трагедії. Як ми знаємо, трейнер залишався в товаристві містера Арнота до 10.30. Про його подальші пересування ми не можемо сказати нічого певного. Проте у справі є два непрямих докази, що вказують на те, що трейнер поїхав до себе на квартиру. Перший із них – знайдена у квартирі валіза покійної жінки з речами – зібраними містером Арнотом до 10.30. Другий – сліди отрути в молочній пляшці та на серванті. Чи можливо, що трейнер додав отруту в напій до того, як вирушив до місіс Берчем? Як ми пам'ятаємо, він не знав, що в його негідних стосунках із Мейбл Ролінс назріває криза, поки не прибув на вечірку. Він передав коханці шубу, з чого випливає логічний висновок, що про її смерть трейнер не думав. Ми нічого не можемо сказати про пересування обох покійних після того, як ті покинули квартиру трейнера. Але з погляду завдання, яке нам належить вирішити, подібні відомості неважливі. Якщо ви вважаєте, що після 10.30 трейнер, можливо, на підпитку, у стані близькому до істерики, змішав напій з отрутою, а пізніше передав його жінці за її згодою чи ні і випив сам – ваш прямий обов'язок – винести відповідний вертикт. Колегія присяжних слухняно винесла рішення про те, що Гю-трейнер винен у вбивстві та самогубстві, зауваживши окремо, що у справі не представлено переконливих пояснень, яким чином покійний добув Гальваніум. Оскільки нам відомо, що насправді і трейнера, і Мейбл Ролінс убив Сесіл Арнот, доводиться визнати – Злочин було виконано віртуозно і продумано до дрібниць. Позірна безглуздість поведінки жертв, безладні рухи і нервозність складалися в бездоганну картину, підштовхуючи до думки про подвійне самогубство, скоєне спонтанно, у пориві вітчаю. Скотленд Ярд погодився з висновком коронерського журі щодо Арнота, хоча участь третьої особи у справі не викликала сумнівів. Подібна впевненість ґрунтувалася на даних експертизи. Ні на аптечній склянці, ні на молочній пляшці, ні на серванті, ні в машині трейнера не знайшли відбитків пальців. Коронер особливо підкреслив великодушність і щедрість Сесіла Арнота. Ті, хто знав про маленьку слабкість інженера, посміялися, прочитавши цей панегірик. А сам Арнот просто не надав йому значення і повернувся до перерваної роботи. 15 місяців потому він представив удосконалену модель двигуна, відому як Арнот-2, яку негайно запустили у виробництво. Інтерв'ю з винахідником, доповнені фотографіями, з'явилися в багатьох наукових журналах і газетах. Потрапили вони і на сторінки масової преси, як історія блискучого успіху. Отже, Арнольд, всіляко демонструючи готовність співпрацювати з поліцією, постає перед нами в шаблонному образі законослухняного обивателя, позбавленого будь-якої індивідуальності. Перша подія, що показала його справжнє обличчя, сталася через рік і чотири місяці після вбивства, коли стаття про талановитого інженера, доповнена фотографіями, з'явилася в одній із газет Західної Англії – Сам Арнод у той час проводив відпустку за кордоном, де не втрачав часу марно. Відвідував інженерні виставки в Парижі та Роттердамі. Якийсь вуличний торговець приніс до Скотленд-Ярду вудку та кошик для риби, куплені у випадкового перехожого, за вісім шилінгів – шість пенсів. Хоча вудка, на вигляд нова, коштувала не менше трьох фунтів, а кошик – близько десяти шилінгів. Торговець подумав, що речі крадені, і вирішив вислужитися перед поліцією. Пошуки власника вудки привели співробітників Скотленд-Ярду до інспектора річкової поліції невеличкого села в Девонширі, який приблизно двома роками раніше продав вудку з кошиком Сесілу Арноту. Той забув рибальське приладдя в селі, інспектор зберігав його на складі, поки не побачив у газеті фотографію власника. Дізнавшись адресу інженера з тієї ж газети, інспектор відіслав йому вудку і кошик після платою. Тож потім продав вудку з кошиком за кілька шилінгів вуличному торговцю. Він сам і відповів на це запитання, давши дуже докладний опис Арнота. «Успішний інженер і видатний винахідник продає рибальське приладдя за копійки вуличному торговцю?» Це здавалося неймовірним і просто абсурдним, але все-таки не доводило, що Арнот незаконним шляхом добув гальваніум, а потім навмисне, підступно, підсунув його трейнеру. Старший інспектор Карслейк не зацікавився цим випадком, але ім'я та адреса Арнота згадувалися в поліційному звіті, тому вудку з кошиком для риби звичайним порядком відправили до Департаменту нерозкритих справ. Захоплений власною безглуздою версією, інспектор Рейсон вирушив до Девонширу і поговорив з Ейбелом Рідінгом, службовцем річкової поліції, а через тиждень наніс візит тітці Сесіла Арнота, чарівній літній пані, що проживала в Шотландії. Прийнявши інспектора за приятеля Сесіла, вона розповіла йому масу подробиць, які мали такий самий далекий, або, навпаки, близький стосунок до смерті Мейбл Ролінс і г'ю Трейнера, як і вудка з кошиком. Крім усього іншого, вона показала Рейсону листа, написаного понад 20 років тому директором школи в Брайтоні. Розділ третій У 1913 році Сесіл Арнот, розумний талановитий хлопчик десяти років, Навчався в одній із найдорожчих початкових шкіл Брайтона. Як і щотижня, 19 червня, його приїхали відвідати мати. Лоренс Арнут, чарівна жінка, визнана красуня з розкішною фігурою, була хоч і відданою, але нікудишньою дружиною та матір'ю. Мінливість і легковажність були головними рисами характеру, цієї милої, приємної і зовсім не егоїстичної дами. Легка хрипкість додавала її звучному контральту мрійливої млості. Місіс Арнот стала, мабуть, першою жінкою в Європі, яка, не бувши пілотом, виявилася жертвою аероплана, оскільки два дні потому загинула на арені автодрому Бруклендс. Її зачепило кінчиком крила. Того року літо видалося тропічно-спекотним, і 19 червня було одним із небагатьох дощових днів. Лоренс повела сина до готелю «Метрополь», щоб пригостити чаєм. Свідчення такої собі лікарняної сестри, розголошені без її відома, дозволили нам 20 років потому відтворити події того далекого дня. Ми навіть можемо стверджувати, що коли Флоренс вручила синові пару монеток, у ресторані готелю оркестр грав композицію Ірвінга Берліна – «Ректаймбенд Александра», яка щойно прийшла з Америки. З'ясувалося, що в сина закінчилися кишенькові гроші. Відкривши гаманець, повний золотих суверенів, срібних шилінгів і бронзових пенсів, Лоренс нерішуче завмерла, не знаючи, що обрати. Минулого разу вона дала хлопчикові суверен, але не могла згадати, як давно це було. Чоловік часто шепотів їй між поцілунками, що вона чарівна, маленька і дурненька, і не знає ціни грошам. Лоренс не хотіла, щоб Сесіл успадкував її недоліки, тому вирішила не давати йому суверен і дістала дві півкрони. «Яєчнею у свіжескошеному сіні» тихо наспівувала Флоренс під звуки оркестру і звернулася до сина. «Ти ж не знаєш ціни грошам, правда, любий? Але тепер ти дорослий хлопчик і мусиш вміти поводитися з ними. Гроші, бачиш, важлива річ». Ти ж не хочеш, щоб татусь утримував тебе, коли ти станеш дорослим чоловіком, правда? Ось тобі 5 шилінгів. Подивимося, скільки у тебе залишиться, коли я приїду сюди наступного тижня в день зустрічі випускників. Навіть у ті дні 5 шилінгів були сумою більш, ніж мізерною для хлопчика із заможної родини, але Флоренс бажала своєму малюкові тільки добра. Легка хрипкість пом'якшила різку нотку докору в її голосі, надавши йому ще більшої проникливості. «Я берегтиму гроші, матінко, а краще й зовсім не витрачатиму їх, а збережу для вас». Можна собі уявити, як часто Флоренс давала подібні обіцянки своєму чоловікові, одягаючи їх у більш витончену словесну форму, як це зазвичай роблять дорослі. Вона не підозрювала, що хлопчик говорив серйозно – і навіть більше – злячною рішучістю. Увечері, за п'ять хвилин до сну, коли хлопці пустували й дуріли перед тим, як розійтися по кімнатах, 13-річний капітан шкільної команди з крикету займався найнуднішим зі своїх адміністративних обов'язків. «А, ось ти де, юний Арноте, мені потрібен від тебе шилінг на чайові для доглядачів поля в день зустрічі випускників. Відчепися, Огризнувся Сесіл. – Не розуміють, чому ми маємо платити їм чайові. Це їхня робота. – Не мили дурниць. Усі вже здали гроші. Ти ж не скнара, Арноте. Монети в тебе є. У приїжджала твоя мати. Хлопчаки знають один про одного все. Один малюк зробив боязку спробу виправдати непростиму скупість приятеля і улесливо пискнув. – Мати дала йому всього п'ять шилінгів. Виходить, матуся в нього така ж скнара, як і він. Решта хлопців зайшлися реготом, і Сесілу здалося, ніби вони сміються зі скупості його матері. Наче оскаженіли звірення він кинувся на кривдників, на всіх разом, роздаючи удари направо й наліво. Йому вдалося так добряче відлупцювати тринадцятирічного капітана команди з крикету, що сестрі-розпорядниці довелося зупиняти кров і прикладати примочки. Сесіла не покарали, але в наступному семестрі, 10 жовтня, директор написав його батькові співчутливого листа, де в найделікатніших і найтактовніших висловах попросив забрати дитину зі школи. Сесіл не ладнає зі своїми шкільними товаришами. Інші учні вважають його жадібним. І хоча всі наші викладачі та я сам робимо все можливе, щоб розвіяти це упередження, Боюся, наші зусилля марні. Думаю, бідолашний хлопчик ніяк не може оговтатися після трагічної смерті матері. Мабуть, пережите потрясіння позначилося на крихкій психіці дитини, через що в нього розвинувся дивний страх витрачати кишенькові гроші. Розділ 4. Блискучі успіхи в навчанні привели 18-річного Сесіла до Оксфорду де він став володарем одразу двох стипендій – у галузі математики та хімії. Що ж до його стосунків з іншими студентами, особливою любов'ю він не користувався, хоча й здобув певну популярність як футболіст. Провчившись рік в Оксфорді, Арнодт, за згодою батька, відмовився від стипендій і вступив до Лондонського університету, що позбавило його необхідності жити в кампусі. Там він і отримав диплом інженера. Канікули він проводив найчастіше в Шотландії, у будинку тітоньки Елсі, сестри його матері. Ніжно прив'язана до хлопчика, вона намагалася не помічати його прикрої маленької слабкості. З батьком у Сесіла склалися непрості стосунки, хоча до сварок справа ніколи не доходила. У 1926 році 23-річний Сесіл написав батькові листа і, подякувавши за виявлену щедрість, оголосив, що отримав невелику посаду в компанії rolls ройс і віднині забезпечуватиме себе сам. Ти ж не хочеш, щоб татусь утримував тебе, коли ти станеш дорослим чоловіком, правда? Батько намагався переконати його прийняти грошову допомогу, бодай у перші кілька років. Але Сесіл запевнив його, що в нього справжній талант заощаджувати гроші, і йому цілком вистачає платні, щоб жити, ні в чому собі не відмовляючи. Примітно, що понад половину платні молодий Арнот витрачав на власні лабораторні дослідження в Далстоні, де проводив серію експериментів з очищення сплавів заліза за допомогою гальваніуму. Цесіл досить скоро виявив, що побудувати успішну кар'єру без дружби з колегами та корисних зв'язків неможливо. Цим періодом його життя пов'язано безліч непривабливих історій. Йому траплялося, пригостившись чужим коштом, втекти, коли надходила його черга пригощати. або квапливо вийти з таксі, залишивши приятеля, розплачуватися з шофером. Він охоче обідав у знайомих і користувався їхньою гостинністю, але до себе нікого не запрошував. Проте справи його йшли успішно. Коли керівництво Ролс ройса вирішило, що вдосконалена модель двигуна Арно та їм не підходить – він домігся зустрічі з головою американської автомобілебудівної компанії під час розважальної поїздки, і той негайно запропонував йому переїхати в Америку разом зі своїм винаходом. Але поки тривали переговори та підготовка, американець, не спромігшись дати зрозумілих пояснень, переглянув свою пропозицію, відмовився надати Сесілу Арноту місце в компанії – Проте підтвердив бажання придбати патентні права, суттєво збільшивши початкову суму. Цесіл охоче погодився і продав патент за ціною, про яку й не мріяв. Насправді це означало, що американець заплатив чималі відступні, аби лише не нав'язувати Арнота колегам. Як людина далеко не дурна, Цесіл прекрасно це усвідомлював, що призвело його до нервового розладу. Менш ніж за місяць у нападі чорної меланхолії він додав собі у візки гальваніум. Через чисту випадковість, яку навряд чи можна назвати щасливою, принаймні для тренера та Мейбл Ролінгс, до нього заглянув знайомий медик. І саме вчасно. Велика доза гальваніуму вбиває безжально, немов удар ножем. Приятель врятував Арноту життя, доправивши його до приватної клініки – і примудрився напустити туману, щоб видати спробу самогубства за нещасний випадок. У лікарні в гарячковому марині, Сесіл, захлинаючись словами, твердив про американського промисловця, який вимагав шилінг з нагоди дня зустрічі випускників, погрожуючи сповістити всі Сполучені Штати про те, що у Сесіла Арнота та мати – скупердяйка. Три місяці по тому лікар порекомендував Сесілу невеликий готель у Девонширі, додавши, що риболовля піде йому на користь. Сесіл, який здавався жалюгідною тінню колишнього себе, остаточно утвердився в думці, що вже ні на що не здатний. Ганебна слабкість, страх грошових витрат розладнала його психіку. Батьківська спадщина і сума, отримана за продаж патенту, забезпечили йому статок у 27 тисяч. Він беззаперечно сплатив виставлений клінікою рахунок на 300 фунтів, віднісши витрати до категорії «Виплат на капітальний ремонт». Але й пішов непомітно, крадькома, не залишивши ні чайових, ні подарунків сестрам та доглядальницям. З клініки він вирушив до села Джендон, де невдовзі і зустрів Мейбл Ролінгс. В інспектора річкової поліції Арнод купив вудку за 3 фунти – та кошик для риби за 15 шилінгів. Як і більшість мешканців готелю, виловлену форель він віддавав кухареві, а той готував усілякі рибні страви. Наприкінці тижня Сесіл попросив вирахувати вартість риби з рахунку за проживання. Гнітюча атмосфера, що склалася навколо нього після цього епізоду, змусила його винайняти кімнату у скромному котеджі неподалік. Протягом наступних тижнів Арнот дедалі глибше занурювався в меланхолію, до того ж його переслідував страх втратити розум. Коли його звалила хвороба, він працював над новим винаходом, але тепер заледве міг пригадати, про що йшлося. Люди його лякали. Він став замкнутим і цурався товариства. Сесіл дбайливо зберігав невелику бляшану коробку, у якій тримав особливо дорогі для нього речі – три листи від матері, Три її фотокартки, зроблені у фотоательє, та п'ять аматорських знімків, безліч записів із хімії та інженерної справи, а також маленьку пляшечку з гальваніумом, якого вистачило б, щоб отруїти все село, не кажучи вже про те, щоб звести рахунки з власним життям. Траплялося Сесіл, діставав пляшечку і годинами дивився на неї. Потім згадував довге болісне лікування в клініці і неохоче прибирав назад. Усвідомлення невдачі та відчуття власної нікчемності не полишали його. Здавалося, і друга спроба вбити себе неодмінно провалиться. Щоразу, ховаючи пляшечку в коробку, він дедалі глибше занурювався у в'язке болото презирства до себе. Якось увечері він проходив повз готель, на першому поверсі якого розташовувалася контора, і почув жіночий голос, що долинав із відчиненого вікна. Мені дивно це чути, ваше ставлення просто образливе. Я ж сказала, що вишлю гроші телеграфом, щойно дістануся додому, а ви затримуєте мій багаж. Це не вловив змісту слів, заворожений самим голосом жінки. Цей голос ми можемо сміливо стверджувати, наповнив його серце музикою. Ніби примарний оркестр заграв давно забуту мелодію рехтайм бенд Олександра. За якусь частку секунди Сесіл раптом згадав ті сміливі інженерні ідеї, над якими працював, і пробачив американцеві те, що той заплатив за право назавжди позбутися його. Власник готелю бовкнув у відповідь якусь грубість. Жінка, що стояла в глибині кімнати, залишалася невидимою. Сесіл відкинув непотрібну вудку, а за нею і кошик, наполовину заповнений фореллю. Його більше не приваблювала обридла риболовля – і швидким кроком попрямував до контори готелю. Яєчною у свіжоскошеному сіні. Не турбуйтеся про багаж. звернувся він до незнайомки. Я оплачу ваш рахунок. І взагалі мій гаманець до ваших послуг, а грошей у мене достатньо. Розділ п'ятий. Сесіл Арнот цікавить нас насамперед як убивця, а не як коханець. Тому його палку пристрасть залишимо осторонь. Лише згадаємо, що місіс Мейбл Ролінгс була приблизно одного з ним віку. Мала пишні форми та вельми привабливу зовнішність. Хоча її сукня бачила й кращі часи. Що ж до іншого, ця мила жінка, яку ніхто не звинуватив би в егоїзмі, вирізнялася надзвичайною легковажністю, а на додачу – млосним, хриплуватим контральто. Нічому не навчена, вона ніколи не працювала і жила в скромному пенсіоні у Лондоні на жалюгідні крихти від доходів душевно хворого чоловіка, звільнитися від якого в ті дні їй не дозволяв суворий закон. Коханці й не думали приховувати свій зв'язок. Навпаки, побралися у давньоримський спосіб, тобто влаштували вечірку, на яку запросили безліч гостей – друзів Мейбл, і оголосили, що відтепер збираються жити як чоловік і дружина, а отже виконувати ті обов'язки, які накладає на подружжя законний союз. Гіо-трейнер був серед запрошених. Його почуття до Мейбл не були таємницею. Сесіл Арнот писав про нього у своєму щоденнику з недбалою іронією. «Трейнер – скотина, але досить кумедна. Наприкінці вечірки він відвів мене в бік і сказав... «Я майже рік намагаюся завоювати Мейбл, але все одно успіху тобі, старий. Краще скажи Мейбл, щоб не запрошувала мене до вашого дому. Як ти, мабуть, знаєш, вона не надто розсудлива». Це попередження трейнера, якщо тут доречне це слово, Арнольд серйозно не сприйняв. Бо, як і більшість убивць, мав непомірне марнославство, що захищало його від дріб'язкових ревнощів. До того ж, у той короткий період життя Сесіл відчував себе господарем власної долі. Окрилений надіями, він вважав себе не лише найщасливішим із коханців, а й геніальним інженером, здатним змінити майбутнє двигуна внутрішнього згоряння. І ця думка, хоч якою фантастичною вона здавалася, була не позбавлена підстав. Наступні сім місяців цей чоловік, блискучого хоч і неспокійного розуму, насолоджувався щастям і спокоєм поряд із Мейбл Ролінгс. Медовий місяць вони провели у Брайтоні в готелі «Метрополь». Після обіду пара зазвичай сиділа в холі, і щодня оркестр грав на прохання одного з гостей уже давно забуту мелодію «Рехтайм-бенд» Олександра. Мейбл нічим не примітна, хоч і гарненька, здавалася,